To naše rušenje svjetskog kinezovog rekorda. Dobro. Točno je 6 sati i poštovani slušatelji drugog programa Hrvatskoga radija žele vam dobro jutro. Svi oni koji možda još uvijek feštaju i svi oni koji možda još nisu išli spavati i baš im je dobro, želimo im naravno laku noć. E, za sve na vas koji možda me ne poznaju jer u 33 godine e, rade na Hrvatskom radiju nisam progovorila na drugom programu radila sam na Radio Sljemenu evo sa doktorom Pezom 20 godina u istom dežurstvu a sada radim na prvom programu Hrvatskog radija, uređujem dvije emisije poslovni tjedan i ja sada vlada s obzirom da su to onako dosta ozbiljne emisije teško da bi mogla zapravo govoriti uh, puno o tomu i mislim da nije ni primjereno za na današnji dan i u ovo vrijeme. Zato ćemo govoriti o Mamurluku. Zašto o Mamurluku? Zato što smo nacija koja voli feštat, nacija smo koja voli slavit, nas, nacija smo koja voli pritirivat kako u jelu, tako naravno i u piću. Uvijek nađemo jedan dobar razlog. Ja sam pokušala naći jednu poslovicu koja bi možda Um, okarakterizirala neka naša razmišljanja i viđenja vezana za piće, ali sam pronašla jednu irsku koja zapravo savršeno jasno nam kaže da nam ne treba baš neki jako dobar razlog. A ona glasi ovako, ako se desi nešto loše, piješ da zaboraviš. Ako se desi nešto lijepo, piješ da proslaviš. Ako se ništa ne dešava piješ, zato da bi se dešavalo. Dakle, uvijek postoji razlog za one koji vole. Međutim, i sami znamo da alkohol nije baš najbolje rješenje za bilo koje rješenje problema. Umor, žeđ, glavobolja, mučnina, vrtoglavica, drhtavica, nedostatak fokusa, bolovi u mišićima, nesanica, poremećaj, raspoloženja i ravnoteže, sve su to neugodni simptomi nekoga tko se večer prije malo više opustio i uživao u alkoholu Veći, većina onih koji su se oteli kontroli neće priznati da su popili previše ili kako to slobodnim hrvatskim rječnikom kažemo olešili, nakitili odvalili koratka pa i tako dalje, niz možete naslaviti naravno pišući nam poruke ako ste s nama i ako izdržavate nas slušati ovo vrijeme na brojima obitela 0996167002 to je Whatsapp drugog programa Hrvatskog radija čekamo vaše poruke bilo bi dobro da nam date malo podrške ja sam jako ponosna na svoje kolege koji su zaista stojički odradili ovaj posao onako ko vojska smo organizirani i svi smo tu na vrijeme, čekamo jer naravno želimo srušiti taj rekord, pa zato i evo budite uz nas ali da se mi vratimo onima koji su malo jače, jel, zaronili nočas. Neki će objašnjavati zapravo drugi dan kada se budu vukluko prebijana mačka, jel, po kući. Da je piće bilo lošije kvalitete, pa zato se loše osjećamo. Ili će tvrditi da mu uopće nije loše, nego je samo nenaspavan i mučan i mučki će trpiti glavo bolju e, onako pravi će se da je dobro a, a ima i onih treći zapravo koji će reći da e, ga lovi neka viroza ili gripa iako zapravo je unesena količina alkohola, doslovno ubila sve viruse i bakterije, ne samo u njemu nego i oko njega ali ni tu baš previše ne griješi s obzirom da alkohol izaziva upale, pa onda nije ni čudo da se osjeća kao da je prehlađen i sada uvijek se tu najkonađe koji je bio glas razuma ko zapravo nije konzumirao alkohol, ko će biti tu brižan kako bi zapravo olakšao svima onima koji nisu imali kontrolu i kako bi zapravo bio nekakav njegov osobni servis. U početku i u prvim godinama nekakvog možda zajedničkog života to će biti onako sa puno dobre volje, reći će moj mali medo ili miško malo si je više popio međutim, ako se to ponovi iz godine u godinu i ako tu već postoji jedan onako zavidan bračni staž, onda baš se i ne tepa tako, ali evo ja sad u neću reći otprilike što bi smo rekli za njega neki od njih će upaliti svjetlo, skuhati mu eventualno kao s limunom napraviti jednu buku koja jako, jako smeta onako dva poklopca bi bila dobra kre uha da dođu bržeg sebi ali eto, ne, imajte srca pomozite im. Jedna od stvari ako niste zapravo sada otišli spavati uh, ako ste još uvijek friški od novogodišnjeg sljavlja prije nego što legnete, a znate da ste možda popili malo previše onda svakako pojedite nešto možda nemate bog zna šta kod kuća, jer ste planirali novogodišnju večer provesti vani ali bilo što, komat kruha, bilo nešto što bi moglo vam ublažiti zapravo i popiti taj alkohol koji vam je u, u trbuhu biti će dobro i biti će nakon toga dobro da popijete dvije, tri čaše vode. Kada se probudite, vjerujte, puno bolje ćete se osjećati. Mi to ako stanje nazivamo mamurluk, iako je ta riječ potekla iz turskog jezika od riječi mahmur, što znači pospan, omamljen ili trom. Tako da, na, kod mi to kažemo mamurluk. Mnogima e, su dobro poznati simptomi mamurluka zapravo rezultat dehidracije i indotiks, indotoksikacije organizma uslijed prekomjernog konzumiranja alkoholu alkohola. Jedini potpuno siguran način je da se izbjegnu simptomima murluka je konzumiranje umirenih količina alkohola. međutim, evo, sad je možda i kasno za tako nešto. Glavni krivac za mamurluke je alkohol etanol, koji se kao osnovni sastojak pojavljaju u svim alkoholnim pićima. Neka alkoholna pića uzrokuju jače mamurluke, primjerice pića koja sadrže višu količinu metanola uz etanol, a to su uglavnom oni oboje na pića, konjak, viski, crno vino, tamno pivo, a džin vodka, možda svjetlije pivo i vino, ipak neće uzrokovati takvu glavobolju. Alkohol naravno dovodi i do iritacije probavnog sustava, tako da nije ni sve jedno što ćete jesti nakon toga. Uzrokuje upale u tijelu. A koliko traje ovisi o tome koliko ste popili, ovisi o tome što ste pili i ovisi o tome koliko ste dobro utrenirani. Naime, ima onih koji redovito treniraju pa onda im taj mamurluk ili dan poslje nije nikakva novost, već otprilike znaju kako će sami sebi pomoći i na koji način će zapravo si ublažiti te gobe. Bitno je naglasiti da ne postoji nekakav ono lijek univerzalni, sad ću ja popiti dvije tablete i meni će biti super, e, nema toga, to još farmaceuti nisu izmislili, e, a izmislili su nekakve pomoćne ovoga, stvari koje vam mogu olakšati, a to su rehidracijske otopi. Otop je jako slučajno imate koju kod kuće, biti će dobro, možete to odmah popiti, nadomjestit će vam elektrolite i bit će vam sigurno bolje nego što je sada u ovom trenutku. Hm. Ja moram popiti, ali ovaj je put pijem vodu, ne, mislim, jako je suhi zrak već nakon svih nas ovdje u studiju. Uh, ono što je dobro je zapravo da kavu ne bi trebali piti, trebali bi piti čaj. Međutim, kava će vam ipak pomoći kod glavobolje i džumbir i čaj od džumbira zapravo svi hvale da je to nešto što bi vas zaista trebalo podići, što bi vam trebalo povećati imunitet i sprem, naravno sprema se vrlo jednostavno, očistite džumbir, narežete nekoliko tih ploškica 10-11 ovih malih kolutića od korijena, prokuhate s vodom, čekate da se malo prohladi i unutra stavite dvije žlice meda i i limun, ali nekad je vrelo da ne ubijete sve te vitamine i, i one hranjive sastojke iz meda i to popite e, i biti će vam sigurno, sigurno bolje. Uljeboražine također ovoga preporučuje, ali čisto sumljam da tako nešto imate doma, pa ćemo onda naravno to i izbaciti. A hrana pogotovo masnija, spa, smanjit će alkohola, voda, dehidraciju. E, Pijte puno obične tekućine. Ovdje ona klin se izbija, dakle, ujutro kad se probudite onako sa povećom glavom, nećete sa pivom riješiti problem, riješit ćete problem s vodom, tako da klin se klinom izbija ovdje ne, naprosto ne drži. Nekoliko čaša vode prije spavanja, to sam spomenula, u svakom slučaju će vam pomoći ovoga pri tome da se puno bolje osjećate. U pomoć, ako vam je u želucu teško, peće vas kiselina i tako dalje, pomoći će vam i da bikarbona e, može ukloniti taj ocičaj napuhnutosti, vratiti pH vrijednost u ravnotežu no e, pazite da ne pretjerate jer s njom možete postići zapravo i potpuno suprotan e, učinak E, Greci i Rimljani znamo da su bili hedonisti volili su jesti, piti i popiti jel, metvicu su koristili u rješavanju mamurluka e, i oni su znali ovoga da e, to može, može im i pomoći a mi, teško da ćete metvicu nositi jel, biljku u džepu kažu za prvu pomoć uzmite žvakaču gumu s okusom peperminta E, mnogi će ju staviti ako voze slučajno u ovakvom stanju, ali e, ja vas upozoravam, puno je automobila na cesti, evo dok sam dolazila ovdje, promet izuzetno gust za ovo doba dana i nemojte misliti da nema policije i evo, ljepim im pozdrav i oni dežuraju isto ovdje kao i mi topli napitak je nešto što će izuzetno pasati vašem organizmu gledajte da nije puno ovoga začinjeno spomenuli smo čaj od džumbira, on zaista, zaista bi vam pomogao ukoliko imate još probavnih problema možete popiti i crnu limonadu. e sad ćete pitat se kako crna limunada, limun žut E, e, vrlo jednostavno, uzet ćete sok od limuna, od dva limuna, jednu litru vode, malu žličicu crnog aktivnog ugljena i dvije žlice meda. Kažu da je to jako dobro, jer zapravo aktivni ugljen daje ljudima e, se nakon što su se otrovali s nečim, kako bi što prije jel, to izbacili iz sebe. Kažu pileća juha, pileća juha... E, Neko je voli, neko je ne voli. Ja osobno je ne volim. To su one trauma iz djetinjstva s onom nogicom pilećom koja viri iz juhice. To mi nikako nije išlo. Uglavnom, ali pileća juha je savršeno jelo nakon mamurluka, jer ćete zapravo u jednom obroku dobiti proteine iz piletine, elektrolite iz juhe i lako probavljive ugljikohidrate iz rezanaca. I ona će djelovati poput najboljeg lijeka. Evo sad znamo zašto se pileća uhica uvijek uha kad imate gripu, virozu, kad vam je dobro, lagana je, nema puno masnoća, za razliku možda od nekih drugih juha. Špinat, e, također ako slučajno imate, bilo bi dobro da se ga pojedete, da nakon e, jedan od boljih namirnica je za liječenje memurluka, a sadrži sve što vam je preko potrebno. Folnu kiselinu, sumpor i vitamin C. E, to isto pomaže banane. Zašto banane bi trebali jesti? Zato što ste više alkohola popili, to je vaše tijelo više dehidrirano, a što je veći stupanj dehidracije, tijelo gubi veću količinu kalija. A banane, znamo, imaju kali i oni su, oni je, jako su dobre ovoga u tome. Mljevena crvena paprika, to sam isto pripućula, kaže ljutkasta, zapravo je prirodni analgetik, tako da bi vam ovaj začin mogao postati poprlično dobar saveznik u borbi protiv namurluka, točnije glavo bolje. Ljute namirnice pokrične priču metabolizam, a samim time je i prirodni detoksikacijski proces tijela e, kažu da treba svakako nešto još napomenuti evo ja ću sp spomenuti e, rusku juhu solanku, to mi je najbolje od svega, kaže litra mesnog temeljica, tri kisela krastavca 20, 120 grama na veća mrkva, celere, rajčica šunka, maslac, brašno Kiselo vrhnje peršin, papar i limun još unutra. Dakle kažu da diže iz mrtih, kažu da diže iz mrtvih, ali uh, ako naravno i vi ne izbacite iz sebe, a mene izbacu iz studije ali evo mojih 15 minuta. Mojih 15 minuta skoro prošlo, imamo još jednu minutu, a u, tih je, u toj jednoj minuti ću vam reći e, kada pijete, ok, veselice, ali pazite, budite pažljivi, budite oprezni. A nakon mene e, ovdje u studiju doći će jedan moj kolega, kojeg znam ovako otprilike prilike 30 godine, još smo skupa radili na Radiu 101, jedan možemo reći pravi zagrebački gospodin vrstni poznavatelj glazbe i netko uz koga vam sigurno neće biti dosadno u sljedećih 15 minuta. Bernard Cvek je naš sljedeći gost Bernard je za vas pripremio izuzetno zanimljive stvari i naravno i naravno, budite s nama dalje, podržite Hrvatski radio, prižećemo do 15 sati, mi to možemo.